Nyolcadik fejezet. Az ügyet tisztázzák, úgyhogy még zavarosabb lesz. A princesza térdén könyökölt, és úgy nézte Vallenstein főorvost. Nem hallott, amit mondtam? Ha nem hallottam volna, az a ebegény ide tartozna, mert ő a fülész, de hallottam, amit kérdezett, csak nem feleltem. Hová tette a nyakláncot? Gondolkodott. Végül azt mondta. Elástam. Szóval beismeri? Mit, hogy elástam? Nézze, maga sok zagyvaságot csinál, de nem butalány. Délelőtt egy kosztümöt kapott szeréminétől. Más nem járt a szobájában. Ugyanakkor eltűnt egy nyaklánc. Szeretném megkímélni magát. Mitől akar engem megkímélni? Az ügyben természetesen nyomozás folyik. A gyanú a barna kosztüm miatt magát fogja terhelni. – Az lehet, akkor én majd beperelem és feljelentem a szanatóriumot, mivel engem gyanú terhel, mert ez nem olyan egyszerű. Wallenstein nézte, járkált egy pár lépést. – Mondja meg őszintén, ha tud valamit a nyakláncról. – Szeréminé nyaklánca pengő pengőtér. Ez a szanatórium óriási érték, jól is megy, de ha meg kell fizetnie a nyakláncot, az csőd. Itt nincs mobil 200 000 pengő, százezer se. Nagyon nagy kiadással dolgozunk. Komolyan beszélt a lányjal, szelidem szomorúan. Így kellett volna kezdeni. Nem tudok róla semmit. Tegnap este, amikor átmentem az éttermen, láttam ott ülni azt a nagyságos asszonyt, és egy gyönyörű nyaklánca volt. Egy csomó szép, nagy brilliáns. Egy öreg alakkal beszélt. Biztosan az elek nevű, aki mindig megmenti és ma reggel már nem volt rajta a nyaklánc. Tehát tegnap estétől ma reggelig mindenkinek alibit kellene itten igazolni. Nekem persze nincs, mert én sok felé jártam, és sokszor egyedül. De ez nem számít, mert én nem vittem el a nyakláncot. Mostan az a kérdés, kinek nincsen alibija a tegnap estétől ma délelőttig? Illetve kinek nincsen egy fél órája, vagy egy órája bizonyítható, hogy ezt hol töltötte kivel és mikor? Ezt kell magának megállapítani. Egy szabó Gusztávnak se lesz a libije, de azt se lopta el a nyakláncot. Nagy velem volt. Aztán megverte a barátnőjét, és megállapodott vele, hogy eladja a motorkerékpályát, és ad neki 800 pengőt. Nem sok, de ettől a fiútól éppen elég. Találni kell egy embert, aki megfordult az éjjel a szanatóriumba, és eltávozott innen anélkül, hogy beszélt volna valakivel. Vagy felment a szobájába. Szóval valaki, akinek nincs a libie. Mereven nézték egymást wallenstein -nál. A főorvos nem szólt semmit. Vagy egy perc múlva, mondta csak. Különben jól van? Elég jól. Szeretném, ha Pipi nővér kerülne erre az emeletre ápolónőnek. Szeretnék vacsorára gulyás krumplit, és szeretném, ha holnap délelőtt masszíroznának. Engem gyomorpanaszokkal hoztak be a trombita a szállóból, de most már nem merek panaszkodni, mert nincs itt egy sebész az intézetben, akivel szükség esetén kivetetném a vakbelemet. Én itt maguknál nem lehetek beteg, csak az udvarhelyével vagyok jóban. Az pedig hozzám nem hívják ki. Szeretném, ha megkerülne az a nyaklánc, mondta Wallenstein. Minek szeretné? Magának nagy praxisa van, nagy vagyona, megél a szanatórium nélkül is. Minek magának szanatórium? Kopogtak. Az egyik boly volt. Doktor ladányi kapitány elkezdte a nyomozást. Először természetesen a nagyságos asszonyt hallgatta ki. Neve? Kérem, kapitány úr, a személyi eljárás adatai nyilvánosságra kerülnek? Amennyiben a nyilvánosságra tartanak bizonyos részek. Személyi adatokat nem szokta részletesen kiadni a rendőrség. Nevem Grecsák Paulina. hm <gül> <gül> Ön, mint szeréminé... Szerémivel nem esküdtem meg, mert férjem Dorgai Artúr akkor Londonban volt, és nem akart válni. Szerémi kiutazott hozzá, hogy megbeszélje vele a dolgot. Artúr harminc ezer pengőt kapott, hogy váljon. Nem tartozik az ügyedek is, homályos. Valaki vagy valami válik, vagy nem. A válásokkal nem lehet anyagi igény. De Artúr azt állította, hogy ennyit ölt bele a közös lakásba, amit nekem hagyott. Szerémi ezt kifizette, és hazajött. De rövidesen meghalt, mielőtt még az ítéletet meghozták volna. Tehát elvált férjének a nevét hordja? A nagyságos asszony elpirult. Nem. Artúr tehetetlen dühébe, mert blamírozni akart, követelt az ítéletbe, hogy nevének viseléséről lemondjak. Biggyet szájjal felrántotta a vállát. Persze, hogy lemondtam. Vegye tiszteltetésnek ha viselem a nevét. Így azután leánykori nevemet a Grecsák Paulinát hordom. Apám, Grecsák Ágost, tekintélyes ember volt. Londonban, New Yorkban levelezett, hites angol követségi tolmács volt, és ő hozta be Magyarországba az első légnedvesítő találmányt, amit ma is alkalmaznak. A kapitányi volt egy kortvizet. Tehát, neve? Szerémi Flóra. Ez nem az elhalt vőlegényem nevének jogtalan használata. Énekesnő voltam, tehát jogomban áművész nevet használni. Ilyen néven képezték a hangomat. És volt egy behirdetett önálló estén a Zene Akadémián. Sajnos elmaradt, mert az ügynök sikkasztott. 201 jeggyel nem számolt el. A kapitány rágyújtott egy cigarettára. Szeretném a feljelentést megismerni és jegyzőkönyvbe venni. Öntől egy nyakéket loptak el itt a szanatóriumban. Kérem, azt én nem szíveskedjék végighallgatni. Tessék, nincs egy szágyú a kapitány úrnak? A kapitány felkatnította az öngyújtóját. A nagyságos asszony rágyújtott, eligazította ruhája ujját a fotel karfáján és szomorú arcából rózsaszín orlyukainát művészi füstöt fújt. A kapitány megtörölte homlokát. Neve? Szerémi Flóra, született Grecsák Paulina. Elvált? Igen. Ismét férjhez ment? Hosszú szünet. Csak egyszer voltam férném. Kérem, ezt esély hivatalos titoknak venni. Ha megkérhetném, csak a feltett kérdésekre feleljen, asszonyom, hogy tiszta képem legyen az ügyről. Kérem. Hosszú füstfelhő szállt az orlokakból. Ön tegnap este viselte a 13 gyémánkból álló nyakláncot? Igen. Mikor látta utoljára? Gondolkodott. Tegnap este, amikor levettem, és... Eltűnt. Mikor vette le, és mikor tűnt el? Letettem az öltöző asztalra a láncot. Azután jött a boly, hogy elekő még egy percet kéret a halba, ugyanis ő méltósága sohasem jön föl a szobába. Szóval a boly kopogott, és a lánc az öltöző asztalon feküdt. Igen. Elekő várta a halban? Igen, a boly nyitva hagyta a liftet. Ő méltósága elfelejtette a kislányom képeit átadni. Ugyanis van egy 15 éves kislányom. Szóval ön a halban volt, azután visszatért a szobájába. Úgy van, és a lánc már nem volt az öltözőasztalon. Mennyi idő telt el a távollétében? Nyolc-tíz perc. Ugyanis még váltottunk néhány szót Elekkel, mert csütörtökön tejára megyünk Vorec nőhöz. Amikor feljött nyomba, látta, hogy a lánc eltűnt. – Nem, azt gondoltam, hogy már elzártam a szekrényben, mert a lánc nem volt már az öltözőasztalon. Ma, amikor az égszerdobozt elővettem, megdermedten láttam, hogy a lánc nincs ott, és akkor eszembe jutott, hogy mikor visszajöttem, már nem volt a lánc az asztalon, és nem is raktam el tegnap. – Hogyan csukta be az ajtó távozáskor? – Nem is figyeltem meg, úgy hiszem kilincsre. Nem szoktam nyitva hagyni, és bezárni sem. – A boly önnel ment. Igen, nyitva hagyta a lift ajtót. Gyanakszik valakire, asszonyom. Szerémini elgondolkozott. Nem, senkire. Köszönöm, ez most elég egy időre, de szükség lesz még bizonyára, hogy kihallgassam. Kérem, nekem hihetetlen veszteség. Az egyetlen komoly nagy érték, ami még megmaradt szegény Szerémi jóságából. Úgy koldus lettem. Három ügynök próbál hónapok óta vevőt keresni a láncra. Megfordult valaki a szobájában, aki anyagi helyzete különös kísértésbe hozhatott. Ismét elgondolkozott. Doktor Blok elvált felesége szembe jött a folyosón, égszinkék pizsamában, egy bolyjal. De a világért sem állítom. Felírta a jegyzetei közé. Dr. Blok első felesége. Boy? kérdőjel. Egy pillanat. Nem tudja, melyik boly volt az? Szabó Gusztáv. Magas szőke, fiú, az én nem van szolgálatba. Köszönöm. Most kihallgatják Pippi aki aznap éjjel inspekciós volt az emeletem. Megfordult valaki éjszaka az emeletem? Kérdezi a kapitány. Szabó Gusztávot láttam, csak éppen eltűnt a fordulóba. Megközelíthette el Szerémini szobáját. Akkor nem? Mi az, hogy akkor nem? Később megközelíthette? Elment maga valahova? Abozás. Igen, én kíváncsiságból. Egy ápolónőt láttam leosonni az étterem felé, és kivácsi voltam, hogy ki az. És ki volt az? Mint gondolkodik? Ki volt az? Nem tudom. Ez hazudik, gondolja a kapitány. Tudja, hogy ki volt az ápolónő, aki elhagyta a helyét, és az étterembe ment éljel, de nem akarja megmondani. Hogy hívják? Zlinek Zsófia. Pipi nővérnek neveznek itt. Magát még kihallgatom, maga titkol valamit. hogy ha megtévesztő vallomást tesz, nagyon megüti magát. Pipi nővér hallgatott. A bűnügynek nem használna, ha elmondja, ki volt az ápolónő, aki torbát találkozott. Viszont az életőt kidobnák. Következik Szabó Gusztáv. Milyen minőségben van itt alkalmazva? Úgy nevezett boly vagyok. A liftet kezelem, cipőket pucolok, a napozó viszek a vendégek után, ha ezt kívánják. Hány iskolát végzett? Hat gimnáziumot. Volt más mestersége? Sofőr voltam, szelerést tanultam. A szürke taxinál dolgoztam, de családos, idősebb kollégáim miatt leépítettek. Ezeket megtartották. Egy volt gazdám beprotezsált ide bolynak. Maga azon a folyosón járt éjjel, ahol a lopás történt. Az új kisegítő nővért vezettem az első emeletre, mert nagy beteget hoztak és keresték a kisegítő nővért, aki csak másnap lépett szolgálatba. Elmehet. Kérem a portást. Jött Feri. Tud valami érdemlegeset mondani? Én a földszinten vagyok, és amikor vége a szolgálatnak motoron kimegyek Óbudára, ahol családi házam van. Szabó Gustáv nem volt szolgálatban azon az emeleten, és mégis megfordultott. Azt állítja, hogy a kisegítő nővér társaságában csak áthaladt az emeleten. Feri gondolkodik. A kapitány oda vágja a ceruzáját. De a mindenségét neki! Ne gondolkozzanak itt a válaszokon! Tessék egyenes, becsületes válaszokat adni! Hát kérem úgy volt, hogy én véletlenül a mosónőnek akartam utasítást adni, és láttam, hogy Szabogusztáv azzal a hölgyel lemegy a sötét tálaló konyhába, ahonnan egy ételhordó lift működik. Ezt a liftet működésbe hozták. Többet nem tudok? Elmehet. Kéretem Pencsik felügyelő urat, és Szabogusztáv jöjjön vissza. Szabogusztáv visszajön, és azt is látja, hogy egy bajuszos, kampós botos ember áll a szobában. Szabó Gusztáv, maga hazudott, maga lement azzal a hölgyel a tálaló konyhába, és a tálaló ivten felhúzta az emeletre. A lány ellopta a nyakláncot, és ismét visszatért a tálalókonyhába. Kapitány úr téved. Én nem tévedek. Pencsik, ezt az embert őrizetbe venni. Szabó Gusztáv nyugodtan áll. Ki kell rakni mindenhol, mit a zsebéből, előkerül a tárca. Adja csak ide? mondja a kapitány a felügyelőnek, megemeli a tárcát. Nem kétséges, hogy arany. Feláll, és a fiú elé lép. Honnan vetted ezt a tárcát? Kaptam. Kitől? Azt nem mondhatom meg. Különben megmondom. Én azt a tárcát loptam. Gondoltam. Pencsik, a tárcát itt hagyja nálam. Ezzel majd horogra kerül a bűntárs. A fiút előállítja a főkapitányságom. Megnézik a nyilvántartóba minden adatát és őrizetbe veszik. Szabó Gustávot megkötözik, úgy tolják rá a felöltőt, hogy a keze fedve legyen, és Pencsik felügyelő elvezeti a hátsó ajtónát. Ebben a pillanatban bejön Vallenstein. A fiút őrizetbe vették? kérdezi nyájasan inkább érdeklődve, mivel nincs joga belefolyni a nyomozásba. A kapitány azonban tekintettel van a szaratón hírére, és szívesen belevonja az igazgatókat. Az ügytől függetlenül a fiúnál találtunk egy aranytárcát, amiről beismerte, hogy lopta. Talán tudja majd, hogy melyik vendégéről van szó. Megmutatja a tárcát Wallensteinnek. A főorvos megnézi, először kívülről óvatosan végig simítva, mint valami beteget, szinte megkopogtatja, aztán kinyitja. Annyi bizonyos, hogy a tárcából lévő ajánlás és aláírás a svéd trónörököstől származik. A tálcát három év előtt láttam egy tűzös mandula lobbal kapcsolatban. Gróf-faciszláv tulajdona. Mikor tartózkodott a gróf utoljára a szanatóriumban? Az éjjel, és ugyanazon az emeleten, ahol a lopás történt. Kérem, küldjék ide azt a kisegítő nővért, aki Szabó Gustav társaságába volt a lopás idején. Csak egy kisegítő nővért alkalmazunk, Borbálát és Csenget. Nem parancsol a kapitány úr egy konyakot, vagy valamit? Köszönöm. Tudja, az eset egyszerűnek látszik. Igen, igen, mondja elgondolkodva Wallenstein. Nem ritka eset azonban, hogy szövődmények lépnek fel, és a belépő nővérhez fordul. Küldjék fel Sevtsik borbálát, az új kisegítő nővért. Jön sefcsik borbála. Krumplióra van, a haja vörös, és olyan a vála, mint egy díjbirkózónak. Nézze, fiam! mondja a kapitány. Szabó Gusztávot őrizetbe vettük. Bevallotta, hogy maga lopta el a nyakláncot. Felhúzta az étel hordoliften, és újra leeresztette a konyhába. Ha most szépen mindent beismer, ezzel enyhíti a büntetését. A krumplúó rúvörös nő nyitott szájjal áll. A kapitány már látja, hogy baj van. Ez a butanő nem ilyen színésznő. Két kezét a mellére teszi, felhúzza a vállát, és azt mondja. Kérem szépen... Én éjszaka két nővérrel együtt háltam abban a repedezett házban, amelyet a feriportás portás említett, és reggel a konyhába voltam kisegíteni, pedig ez nem is kötelező. Nekem csak beteg mellett lenne dolgom. Ne fecsegjem! Ismeri Szabó Gusztávot, vagy nem? Nem, mondja ilyettem. Kérem, főorvos úr, szeretném kihallgatni a portást és a két nővért, akikkel ez a lány állítólag együtt aludt. Tehát az alibiét igazolják. Váll-e csenget? Feriportás jöjjön, és a két nővér a régi dependenzből. Kérem, mondja a orrú, én a Szent István kórházban voltam, és Péteri úr őméltósága saját zsebéből egészítette ki a fizetésemet. Csak hogy visszatartsom, olyan hírhet nő vagyok, és a Péter úr őméltósága, aki nyilvános és nagyon rendes, hallgasson, ha ártatlan nem lesz semmi bajom. Feriportáshoz fordult. Ezt a nőt látta maga Szabó Gustával a mellék lemenni a tálaló konyhába? Hát ezt így igen nehéz megmondani. Nem volt olmotlan a nő, az biztos. Kérem, én rajta most három szoknya van, mert hallgasson! rivalt rá a kapitá. Most jött a két nő. Maguk ezzel a nővérrel együtt töltötték az éjszakát? Igen. Lehetséges, hogy maguk mélyen aludtak és elhagyta a szobát? Kizárt, én nagyon éberen alszom, és különben is, ha kinyitják az ajtót, mindenütt ketyegni kezd, mert ott valamikor az idegosztály volt. És habozva hozzáteszi. Még most is ott van két-három idegbeteg, beteg, úgyhogy nehéz elképzelni. Ne arról beszéljen, amit elképzelni nehéz. Lehetséges, hogy elhagyta azt a háló helyet? Kérem, szót közbeferi. Szabad valamit mondanom? Tessék. Ez a hölgy nem is fér el a tálaló liftben. Sokkal kisebb és soványabb kellett, hogy legyen az illető. Kérem, nekem a blúz alatt most egy dzsemper is van. Hallgasson! A három nővér elmehet. Portás, maga velem jön. Megnézzük azt a liftet. Wallensteinre néz. Ezzel jelzi, hogy intézkedni nem akar a főorvossal, de szintén jöhet, ha tetszik. Amikor a halba érnek, ott ül Rugberszilárda feleségével, tovább Elek, a nagyságas asszony és verülnyi. Hirtelen csend lesz. A kapitány, a főorvos és a portás felmennek a liften. Megnézik a szoba közelébe felérő tálaló liftet. A krumpliórú ezen csak ugyan nem férne el. Akkor sem, ha nincs csemper rajta. És akkor sem, ha csak egy szoknyát visel. A kapitány leereszti a liftet, megnézi, amint felér, kiszámítja, hogy hány lépés a szobáig, ahonnan a nyaklánc eltűnt. Két perc alatt el lehet lopni a nyakláncot és visszakerülni. Azt a Pipi nővért kéretem újra kihallgatni. Ott állt előtte Pipi nővér. Remegve. A kapitány kombinációja az, hogy ez a bizonyos nővér, akit Pipi elsúrranni látott, egy lejjebb találkozott Szabó Gusztávval, lementek a melléklépcsőn a tejakonyhához, innen a fiú a tálalról felküldte a nőt. Felszólítom magát, hogy nyomban mondja meg, ki volt az a nővér, akit ma éjszaka követett a folyosó fordulójáig. Vigyelmeztetem, ha ezt nem teszi meg, akkor súlyos bűnügybe keveredik. Pipi nővér még lélegzetet vesz, aztán Wallensteinre néz. Anna nővér volt. A legszebb nővér. Ez nem tartozik a tárgyra. Hol teljesített szolgálatot Anna nővér? Ő a legügyesebb ápolónő, mondta Wallenstein. A nőnél volt szolgálatban. Anna nővért kéretem. A kihallgatást szeretném zárt ajtók mögött lefolytatni. A kapitány előtt ott áll Anna nővér. A kapitány ismeri. Érdekes. Egy szigeti, nagyon előkelő muratóba látta őt óra teján, és egy társaságba kerültek. Bemutatták neki a nőt. Nem is sejtette, hogy ápoló nő. Kemény dió, Okos, intelligens, szép arc, hihetetlenül, nyugodt, kisé arrogáns. A kapitány az ilyen gyanúsítottakat jól ismeri. Azt hiszem, mi már találkoztunk valahol, mondja mosolyogva. Igen. Tavaly Brody vezérigazgatóortársaságában a nagyszálló éttermében. Á, igen, igen. Ez a Brody azóta úgy hallom megnősült és valami vidéki üdülőt vett át. Nagyon szerettem az öreget. Anna áll. Nem be a privatizálásnak. Merevelni jelzi, hogy ő gyanúsított, és mint gyanúsított nem bonyolódik magánérintkezésbe a kapitánnyal. Foglaljon helyet. Köszönöm. Leült. Arról van szó, kérem, hogy magát állítólag látták ezzel a kedves fickóval, Szabó Gustával, vagy hogy hívják. Jóképű, okos gyerek! Ne fáradjon, kapitány úr, el fogok mindent mondani. Szabó Gustával engem nem láthattak. A személyzettel csak hivatalosan érintkezem. Na de mégis ott hagyta -e éjszaka a betegét. Megjegyzem, az én rám nem tartozik, de mégiscsak átsuhant az első emeleti folyosón. És Pipi nővér neztelenül utánam jött. Renget belé az épület. A kapitány nevet. Talán jobban is, mint amennyire a tréfa tetszik. Ez kemény dió ez a nő. Szóval végigment az emeleten, látta, hogy nyitva van a nagyságos asszony ajtaja. Lecsukta, és ment tovább. A jobb oldali folyosót meg se közelítettem. Egyenesen az étterembe mentem, mert tudtam, hogy torbács sebész ott tárgyal valakivel, egy vidéki szanatórium dolgában. Én tudtam, hogy délután beköltözött a szanatóriumba Szegő Éva, egy művésznő, aki valamikor Torbát sebész szerelme volt. Torbát én szerelmes vagyok. Együtt jártunk az egyetemre, medika voltam, és abba kellett hagynom, mert a szüleim tönkrementek. Ennek tíz éve. Azóta Torbát sebész. vagyok. Közben volt egy aférünk Szegő Éva miatt. Azt hittem, hogy a Torbát szakítottak. Utóbb azonban kiderült, hogy a művésznő egyáltalán nem szokott szakítani. Én lementem az étteremben, hogy ezt megbeszéljem torbádgyal és figyelmeztessem, hogy én azt a tíz évet nem azért kínlódtam végig. Köszönöm, köszönöm. Most már emlékszem, Torbágy doktor úr is ott volt a szigeten. Szóval ön Torbágy doktor úrral beszélt az étteremben? Igen. Közben belépett szegő éva. Tudtam jól, hogy torbágynak itt a szanatóriumban mennyire ártana a legcsekélyebb botrán is, tehát gyorsan egy betegről kezdtem vele beszélni, mert Wallenstein főorvos úr úgy intézkedett, hogy a 109-esnek ne adjunk altatót, amíg nincs tisztázva, hogy van-e belső sérülése is. Ekkor megjelent a kisegítő ápolónő, és azt mondta, hogy csak ugyan nem lehet altatót adni. És mivel a művésznő két nőt látott, tehát megnyugodott. Hogy nézett ki ez a kisegítő ápolónő? Krumplióra volt, vörös haja. Sok szoknya lehetett rajta. Köszönöm. Torbát sebést fogom kérni. Legyen szíves a folyosón jobb felé távozni, és a forduló előtt megvárni, amíg a kihallgatás kezdődik. Közben Wallenstein ismét bement a princeshez. Ide figyeljen, fiam. Perceken belül ki fog derülni, hogy maga szabógusztával lement a konyhába, és liften feljött. Ez esetben letartóztatják. Minden tekintélyemre szükség volt, hogy a személyzet ne azonnal a magával kapcsolatos gyanúját közölje. A princesz cigarettázott. Közben én is nyomoztam. Ki fogom nyomozni az egészet? Nagy szenzáció lesz. Ennek az Anna ápolónőnek pofont is adtam, és megmondtam, hogy ha engem belekever, akkor kap még kettőt. Okosabbnak képzeltem magát. Hogy érti ezt? Ez az a pont, ahol a kedves idilli játéknak vége, és önnek elő kell állnia azzal, hogy Szofi főhercegnő, aki a mentőkocsiban helyet cserélt, mondta Wallenstein a boszorkánymester változatlan nyugalommal, és a princesznek kiesett a szájából a cigaretta. Maga tudtam? Vigyázzon főhercegnő, mert kiégeti a paplant.